În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar un samarinean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Frans creștini. au trecut două mii de ani aproape de când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus pilda aceasta. De când a istorisit parabola aceasta omului căzut între tâlhar? Și totuși, de atunci și până astăzi, o mulțime de oameni au căzut și cad mereu între tâlharii cei sufletești și trupești. Mulți creștini nu înțeleg cuprinsul acestei Sfinte Evangheliei. Pe mulți îi duce în rătăcire nepăsarea preotului care a trecut pe lângă omul lăsat de tâlhari aproape mor. Și mulți zic că dacă un preot a putut să fie fără de milă față de un pierd nenorocit, atunci cu cât mai mult pot fi ei cu semenii lor. Dar Evanghelia de astăzi, în această Sfântă Evanghelie, nu este vorba de niciun preot nemilostiv sau de Ierusalimul și Erihonul acesta pământesc, ci cu totul este înțelesul Evangheliei, a căruia tâlcuire o voi face cu ajutorul Harului Dumnezeu. Omul căzut între tâlhari este Adam cu tot neamul omenesc. Ierusalimul este Raiul, fericirea cea veșnică. Și cuvântul Ierusalim mai înseamnă și suire, iar erihonul este lumea aceasta pământească și cuvântul erihon înseamnă coborâre. Așadar că Adam, pentru neascultarea lui, a fost scos din rai, din fericire și coborât în această lume între tâlhar, adică între puterile diavolului că sunt demonii iadului. Aceste puteri de avălești l-au dezbrăcat pe om de fericirea de care se bucura în rai. Dar nu numai atât, ci i-au făcut răni peste răni. Adică acele puteri de avălești au cufundat pe om în fel de fel de păcate grele. Căci precum rana sapă în trupul omului, tot așa, păcatul rănește sufletul om. Preotul care a trecut pe lângă cel bătut și rănit și nu i-a păsat, n-a avut milă de el, este preotul legii vechi, preotul vechiului testament, care n-a putut să-l mântuiască să-l ajute pe om, fiindcă nu avea har, de aceea nu se numea nici preot după cuvântul adevărului, pentru că nu se arătase harul și adevărul care le aducea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Moise și Aaron și mari preotă ai evreilor n-au putut mântui lumea din robia pâlharilor demon. Iar levitul care a trecut după preot și a făcut la fel ca el, adică a lăsat rănitul în drum, au fost prorocii Vechiului Testament, căci nici ei n-au putut mântui pe om, n-au putut să-l ajute și au trecut pe alături. Dar iată că trece un samarinean care era în călătorie, adică în misiune. Și când vede pe cel bătut și rănit, îi se face milă de el, toarnă repede un de lemn și vin peste răni. Le înfășoară cu pânză albă legându-le, apoi îl ridică în sus, îl pune pe asinul său și pornește cu el la drum, până l-a dus la o casă de oaspeți, la un han. Aici l-a dat în primire hangiului, scoțând doi dinari și dându-i doi lei ca să cheltuiască din ei punându i că ce va mai cheltui în plus, îi va da înapoi la întoarcere. Să vedem acum cine este Samarineanul acesta milostiv. O, atâncul smerenii lui Dumnezeu! O, milostivirea și bunătatea Fiului lui Dumnezeu! Cum a putut el, Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, să se asemene cu un samarinean, căci samarinenii erau socotiți de evrei spurcați și sectanți, niște lepădați care nu trebuiau băgați în seamă. Dar el a venit plin de milă din ceruri de la Tatăl, a legat dumnezeirea lui de trup, un trup din Fecioara Maria și s-a apucat să vinde rănile omenirii. El, Fiul lui Dumnezeu, a venit în chip de om, de samarinean zmerit, ne-a legat rănile cu fășile albe ale botezului, apoi a turnat pe ele un de și vin, adică taina sfântului Maslu și a sfintei Apoi l-a pus pe asinul său și l-a dus la un han, adică l-a luat, a luat toată greutatea păcatelor noastre în spatele său. A purtat crucea cea grea, a suferit mult până adus o pe Golgota. După ce a trecut pe acolo, pe Golgota în chinuri grele, ne-a dus la un han. Hanul este biserica, iar hangiul este preotul. Cei doi dinari sau doi lei în Vechiul și Noul Testament, sau Biblia și Sfânta Tradiție. Din acestea este dator preotul să hrănească bolnavii, ca să se tămăduiască de toate buvele și rănile păcatelor pricinuite de demoni, de duhurile necurate, de toate bolile sufletești și trupești. Și ce va mai cheltui peste ce i-a dat, peste cei doi lei, adică alte cuvinte folositoare, și cu ce va sta în putință, ce fel de fapte bune va face el, sufletești și trupești, ca să-i aline și să-i vindece suferințele ale bolnavului ale lumii, îi va răsplăti Domnul la întoarcere, adică, la ziua cea mare a judecății de pe urmă, ziua cea înfricoșată, când va plăti la toți, la toată lumea, după faptele Lui la fiecare. Până aici am aflat din Sfânta Evanghelie patru sfinte taine mântuitoare, și anume, botezul, maslul, Împărtășania și preoția, și pe deasupra și biserica. Ce este biserica? Iată ce învățătură înaltă ne dă Sfânta Evanghelie de astăzi. Ea ne spune de ce a venit Mântuitorul, Samarineanul milostiv la noi, aici pe pământ. Ea ne spune că numai prin el ne putem mântui că legea lui Moise nu era de ajuns prea mântui pe om. Dar oare ascultăm noi de Domnul Isus Hristos ca să ne putem mântui? În această pildă pe care am ascultat-o, am auzit că ne îndeamnă la milă, la dragoste, iubire mare față de orice om. Dar în loc să ne iubim unii pe alții, așa cum ne învață Domnul, ne urâm ca fiarele. În loc să alinăm suferințele celor nevoiași, le mărim, transformând viața multora într-un adevărat iar. De ce oare oricare ar fi motivul sau scuzele, Cred că cel mai sigur lucru este acesta. Duhul Evangheliei n-a pătruns îndeajuns în adâncurile inimilor și cunoștințelor creștine. Prea le mlădia după poruncile Mântuitorului. Creștinii noștri n-au gustat și nu vor să guste învățătura sănătoasă a Bisericii creștine a Mântuitorului din Evanghelie. După aproape 2000 mii de ani, suprema jerfă de pe Golgota, săvârșită de Fiul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, nu este înțeleasă și urmată. Lumea este încă stăpânită de instincte animalice, de vanități oarbe, de acțiuni deșarte și criminale. Gama mizeriilor omenești a luat proporții înspăimântătoare, datorită îndepărtării omului de învățătura de sus, a Fiului Lui Dumnezeu, de învățătura bisericii a Bibliei. Și atunci, cine ar trebui să fie cei din care să învețe lumea, să o convingă, să o lumineze, să o ridice din drum? Din praf, din necaz, din această cădere grozavă, nu trebuie să fie cei din tâi preoții, căci gura preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură. Căci el este un sol al Domnului oștilor. spune prorocul Mariașii la capitolul 2, versetul 7. El este un sol, un înger al Domnului Oștirilor. Auziți ce mare este darul preoției, un înger al Domnului Oștirilor. Apoi Domnul Hristos, după ce a înviat din mormânt și s-a arătat ucenicilor, prima poruncă care le-a dat-o ucenicilor aceasta a fost...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 Pentru că din cauza neștiinței se fac atâtea mari păcate și grozave păcate, supărând pe Dumnezeu. Și Sfintele Canoane ne spun că preoții care nu predică să se caterisească, să li se ia harul. Așa pedeapsă mare, zic Sfinții Părinți, că trebuie să primească preoții care nu propovăduiesc, dar ei și fac lucrul acesta. Preoții fac lucrul acesta, nu sectanții trebuie să-l facă, preoții trebuie să-l facă. Așa că preoții care ies în fața Sfântului Altar să propovăduiască, nu ies așa ca să-și arate ei înțelepciunea sau vocea sau veșmintele și ce-au învățat? Nu ies așa ca să arate că unul a învățat mai mult sau că e mai deștept ca celălalt? Și preotul se simte dator înaintea lui Dumnezeu și vrea să-și facă misiunea care i s-a încredințat de Domnul Hristos, adică să propovăduiască, vrea să asculte cuvântul lui Arhierei, preoții și diaconii sunt urmașii apostolilor. Urmașii apostolilor care au primit Harul Duhului Sfânt prin punerea mâinilor în taina Sfintei Preoții. În această taină numai aceste trepte intră. Arhieria, preoția și diaconia. Apoi, cei ce trebuie să ajute preoțimea să colaboreze cu preotul la zidirea sufletească a poporului, trebuie să fie cântăreții, preotesele, paraclisierii, îngrijitorii și îngrijitoarele. Aceștia au o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu, fiindcă poporul cu ei intră în vorbă mai întâi. Și dacă nu știu cum să vorbească sau îi smintesc cu cine știe ce abate rele, e vai de biserica aceia și de ei. Apoi, toți creștinii au datoria să ajute biserica cum poate mai bine. Însă în multe locuri e lipsă mare de viață duhovnicească. De duh, de credință. Știm cu toții că toate slujbele, toate tainele, toate lucrările din biserică se fac prin Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, zice un Sfânt, Părinte, nu este nici biserică, nici preot, nici predică, nici taină, nici slujbă. Să ne rugăm lui Dumnezeu să trimită creștinătății oameni plini de Duh Sfânt ca să învețe și să zidească cu amândouă mâinile, Căci cine învață zidește cu o mână, cine învață și trăiește, dându-se pildă bună zidește cu amândouă mâinile. Cine învață și să dă pildărea acela cu o mână zidește și cu cealaltă dărâmă. De aceea găsim atâtea suflete dărâmate și altele rătăcite, măcar că vin în biserică, tot în rătăcire umblă fiindcă umblă după capul lor, umblă după învățăturile unor babe rătăcite și nu vor să asculte adevărul. În parabola Evangheliei de astăzi găsim mult îndemn la milă și iubire. Dumnezeu este dragoste, iubire. Acest izvor nesecat de iubire... A făcut pe om după chipul și asemănarea sa, adică și omul la rândul său să fie focar de iubire. Acesta este rostul cel mai înalt al vieții, iubirea. E de ajuns să ne întrebăm ce-ar însemna viața fără iubire, ce-ar fi căminul fără iubire, ce-ar fi prietenia fără iubire, ce-ar fi patria fără iubire? Ce-ar fi umanitatea fără iubire? S-ar putea închipui toate acestea fără iubire? Iar dacă ele nu ar însemna nimic fără iubire, atunci unde mai este rostul vieții pe pământ? De ce ne mai naștem, de ce mai trăim pe pământul acesta fără iubire, fără dragoste adevărată? Dar cu siguranță, dacă n-ar fi iubire, nu s-ar mai naște oameni pe pământ. Iubirea este marele sens al existenței. Fără acest sens, toate pierd și nici nu pot fi concepute. Dar poate zic unii, de ce atâta ură dar în lumea aceasta, atâta dușmănie, Atâta urăciune, atâtea păcate. Da. Este multă lipsă de iubire în viața oamenilor. Tot acesta este înțeles. Această lipsă de iubire, urmată de atâtea suferințe rele, dovedește mai întâi că este o stare anormală a vieții. Ca a pătruns un vierme care roade la rădăcina iubirii. Și acesta este păcatul, viermele lăsat de diavol, păcatul. Păcatul ramificat în mii și mii de înfățișări, sine în ucigătoarele lui brațe întreaga viață omenirii. Și luptă mare se dă pentru distrugerea iubirii, pentru că rezistența vieții. Este iubirea, dragostea, rezistența vieții. Pentru aceasta a venit Isus Mântuitorul, Samarineanul cel Milostiv, ca să resta tornicească iubirea ca cel mai necesar lucru pentru viață. El a zis, poruncă nouă vă dau vă, să vă iubiți unii pe alții. Și în altă parte zice, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și în tot noul testament pe care ni l a lăsat el, de la un capăt la altul, se vorbește despre iubire, despre dragoste. Toată Evanghelia este scrisă din țesătura dragostei a iubirii, la orice pagină am deschis aflăm cuvintele iubirii, mireazma ei, puterea ei, nădejdea ei, balsamul ei, mântuitor. Cu mare deosebire însă, în parabola samarineanului milostiv ne află. În toată vedem iubire, dragoste. Ce putea să-l facă pe mântuitorul? pe Fiul lui Dumnezeu să lase cerurile, pe Tatăl și frumusețile de acolo și să vină la crucea cea grea, la suferință, la fiere, la amărăciune, la durere. Ce-l făcea decât iubirea, dragostea cea mare, mila lui cea mare, pentru a ne salva, pentru a nu pieri în vecii vecilor. Iubitor și milostiv este Dumnezeu. El a aprins focul iubirii pe pământ, acest foc pe care Iisus Mântuitorul dorește să-l vadă arzând și în inimile noastre. În această parabola Domnului Hristos descoperim o mulțime de învățături pentru Sufletul nostru. Dar mai ales ne face să înțelegem clar cum să împletim mila cu iubirea, fără de care nu este mântuire. Fiecare întâlnim în calea noastră o mulțime de oameni, bătuți, loviți și chinuiți, sufletește și trupești. Să întindem mâna și să-i salvăm. Bubele și bolile cele mai grele sunt cele sufletești. Sufletul este lovit și suferă cel mai greu. Să ne facem milă de ei și cu iubire să-i ridicăm pe umerii noștri, iar dacă după ce se vor face sănătoși, ne vor bate ei pe noi și ne vor omorâ, așa cum s-a întâmplat în multe locuri. În chip adevărat, ei au primit vieții creștini în casă, ca să-i găzduiască cu milă și cu dragoste și peste noapte le-a furat ce-au avut mai scum și ei prin casă și-au fugit, mișelești. Iată lovitură care o drădea volul iubirii, dragostei creștinului, milei. Iar au a păți mai rău, sărman. Se bătuse doi tâlhari pe pradă ca să ia unul tot, cel bătut, rănit și aproape mort a rămas în marginea drumului. Tocmai pe acolo trecu și un creștin care îi se făcu milă de el, neștiind ce se întâmplase. Îl lo și îl duse în casa lui. După o îngrijire de două, trei zile s-a făcut sănătos. Și drept recunoștință îl omorâ pe binefăcător și îi fură toate câte-i găsi mai depres prin casă. Iată cum se răsplătește binefacerea, așa cum i-au răsplătit și Samarineanului milostiv și iubitor, Fiului lui Dumnezeu, care a venit din milă pentru noi, cum i-a răsplătit lui poporul evreu, poporul său, căruia i făcuse atâta bine. Am auzit noi din săptămâna patimilor ce i-au făcut. În locul multelor faceri de bine pe care le făcuse lor, în loc să-l iubească și să-l prețuiască, pentru că-i scăpase de tâlharii demon, tocmai ei l-au răstignit între doi tâlhari. Și în loc de pâine și vin, cu fiere și cu oțet l-au adăpat. Pentru că i-a vindecat de bolile lor, ei cu bice l-au bătut și l-au rănit. Și mulți dintre aceia care i-a vindecat și i-a scăpat de demoni, de suferințe grele, atunci striga un gura mare să se răstignească, să se răstignească. Așa i-au răsplătit poporul cel nemulțumitor. Așa am observat și noi, poate mult dintre noi, că aceia cărora le faci un bine, poate nu trece mult timp și îți face un rău la care nu te așteptai. Probabil că așa se plătește pe pământ binele cu rău. Am auzit la începutul Evangheliei că învățătorul acesta al legii vechi s-a apropiat de Iisus ca să-l ispitească. Mare păcat este și acesta, păcatul ispitirii, al iscodirii. Acest păcat este răspândit mult în lume. Sunt persoane care nu stau decât de așa ceva. Vor să știe ce ai în casă, ce ai în șifoner, sau în frigider, ce mănânci, unde ai fost, de unde vii, ce ai de gând să mai faci. Și așa, prin fel de fel de ispitiri, vor să te prindă cu ceva, ca să aibă ce lătra mai departe să umple lumea cu minciuni. Mulți ispititori și iscoditori am mai avut și Domnul Hristos. Samarineanu Milostiv, dar toți aceștia au pierit și se află în iad, în temnițile iadului. Feriți-vă, fraș creștini, de acest groaznic păcat, că de aici pornesc nenumărate păcate mari. Și anume, de aici pornesc certuri, bătăi, judecăți, ușcărie, boală, despărțire între soți. Moarte, iată! De la niște lucruri care noi ni se par mici, păcate mărunțele. Se duce omul la spovedit și spune, ce ai mai făcut, ce ai mai greșit? Mărunțișuri de astea, părinte. Dar mărunțișurile astea, păcatele astea mici, atrag după ele o mulțime de păcate mari și grele, greu de purtat. Iar la sfârșitul Evangheliei de astăzi, după ce Domnul Cristos istorisește pilda cu Samarineanul Milostiv, acestui ispititor și învățător al legii, îi spune, du-te și fă și tu la fel. Adică, dacă vrei să te mântuiești, dacă vrei să intri în rai, să ai milă, de aproapele tău, ta iubire, dragoste adevărată. Orice milă și orice faptă bună, fă-o mai ales când îți iese în cal. Deși ar trebui să căutăm noi cu, cu deamănuntul, văduve orfan, săraci nenorociți, bolnave și bolnavi care n-are cine sta la capătul lor, să le dăm o cană de apă, să încurajăm o oră, două, să le dăm un strop de nădejde, de mângâiere, că mare lucru este. Domnul Hristos a spus să iubești pe aproape de tău ca pe tine însuți. N-am vrea și noi să ni se facă tot așa, de către aproapele nostru, de către cineva, când am fi în suferință grea pe un pat de durere, într-un spital uitat, bolnav să n cine-ți da, sau părăsit de copii, părăsit chiar de soț. N-ai vrea să-ți ajute cineva, nu te-ai bucura când ți-ar veni cineva și-ar sta la căpătâi și te-ar încuraja. Chiar cu cuvântul lui Dumnezeu, așa trebuie să facem noi mai înainte, ca să ni se facă nouă la fel. Așa cum Domnul Hristos trimite pe învățătorul legii să meargă dacă vrea să se mântuiască, să facă milă, să ajute, să iubească pe aproapele, așa ne trimite și pe noi, pe fiecare, după puterea sa, așa cum am mai spus mai sus, Întâi că căci acest învățător de lege era un teolog al religiei vechi, un om care era obligat de lege mai mult ca oricare să învețe poporul și să trăiască legea. Și apoi ceilalți, așa cum am spus, călugării, maicile, cântăreții, preotesele, îngrijitorii și îngrijitoare, și apoi mirenii unii pe alții cu smerenie și cu dragoste, cu milă și cu iubire. Dacă vrem și noi să ne mântuim și să fim la fericire cu înaintașii noștri, cu primii creștini care așa au făcut, așa s-au ajutat ei, erau o familie. Creștinătatea e un trup, trupul lui Hristos care trebuie să fie unul și noi toți trebuie să fim una într-o credință, într-un domn, într-un botez. Un Dumnezeu adevărat. Iar ca să întăresc cuvântul acesta, vă voi istorisi o descoperire din Pateric a unui cuvivos Părinte Star. Acest Părinte stare se rugat lui Dumnezeu ca în viața acea veșnică să fie și ucenicii lui cu el la un loc, să se bucure împreună așa cum au fost pe Pământ și cum s-au iubit pe Pământul acesta. Și rugându-se el mereu așa, Dumnezeu i-a descoperit că i-a auzit rugăciunea în felul următor. La o mănăstire din împrejurimi se făcea praznicul hramului și starețul de acolo a invitat și pe starițul acesta să vină cu ucenicii lui. Dar el nu prea vrea să se ducă, nu numai să-i primească pe ucenicii. Peste noapte o voce în vis i-a zis să meargă și el după ucenicii lui. Tare. Pe când mergeau ucenicii, pe la jumătatea căii, vede marginea drumului un tânăr care zăcea și se văita. Atunci ei l-au întrebat, care este pricina de se vaita așa? Iar el le-a zis, mergeam călare pe un cal și aici m-a trântit și a fugit. Și mă doare rău tot corpul și n-are cine să-mi ajute. Iar ei au zis, ce să-ți facem, omule? Noi suntem pe jos și ne grăbim să mergem la praznic. L-au lăsat acolo văitându-se și s-au dus ucenicii. Apoi, după puțin timp, ajunge și starețul lor în locul acela. Și l-a aflat pe ei acel căzut jos și suspinând și i-a zis, nu au trecut pe aici niște călugări și nu te-au văzut așa? Da, au trecut niște călugări, dar când le-am spus necazul și durerea mea, mi-au spus că ei se grăbesc să meargă la praznic și n-au cum să mă ajute. Atunci stari i-a zis, poți să mergi puțin și să mergem? Nu pot. Vino dar să te iau în spate și Dumnezeu ne va ajuta și vom merge. Iar el i-a zis, cum poți atâta depărtare să mă duci în spate? Mai bine du-te și te roagă pentru mine. Nu, nu, nu te voi lăsa cu niciun chip. Și a plecându-se l-a luat în spate. Și mergând cu el întâi, starițul l-a simțit greu în spate, ca pe un om mare și greu. Apoi se făcea mai ușor, mai ușor, încât se minuna starițul că -și nu mai simțea aproape nicio greutate. Apoi acela din spatele lui s-a făcut nevăzut, căci era îngerul Domnului. Și un glas a auzit zicând, De când te roși pentru ucenicii tăi să fie și ei cu tine într un a cerului? Iați să-ți-a descoperit Dumnezeu acestea ce s-a dat ție să vezi, ca să le spui, să-i înveți, ca atunci când vor face și ei de ce faci tu, vor fi cu tine acolo. Ai grijă și învață ca să se ostenească ca și tine, și-a plecat îngerul care fusese trimis de Dumnezeu să lămurească pe bătrânul stareț acesta. Ați auzit ce poruncește îngerul Starețului? Să-i învețe și pe ucenicii săi să facă ce face el. Și numai așa vor fi cu toții la adevărata fericire după faptele lor. Îndemnurile acestea să răscolească ființa noastră, iubiți creștinii și să radieze iubirea lui Dumnezeu în adâncul inimii noastre. Și astfel să vrem și noi să fim un samarinean iubitor și milostiv, gata ori și când a sărin ajutor la toate nevoile și suferințele lumii. Și să facem așa cum ar trebui să ne facă noi alții, cu multă milă, cu dragoste și răbdare, că și nouă ne va veni rândul, și în ceasul suferințelor noastre, când vom sta pe patul durerilor, așa am vrea și noi să fim întâmpinați tot de un samarinean milostiv, bun și blând și iubitor. De această zi a vieții noastre, cea de pe urmă, ne apropiem mereu. Și ar fi o mare nenorocire pentru sufletul nostru, dacă n-am făcut ce trebuie pentru el. Un rege credincios al Franței, a întrebat odată pe trei învățați din țara lui să-i spună care e cea mai mare nenorocire din lumea aceasta. Unul dintre ei zise că bătrânețea este cea mai mare nenorocire. Altul a zis că boala... Este cea mai mare nenorocire și sărăcia. Al treilea, învățat, le grăi și iersuși tare. Cea mai mare nenorocire e să ai moartea în față și să știi că ți-ai cheltuit viața în ticăloșii și păcate. Ești nepregătit, ești nespovedit, neîmpărtășit. Aceasta e cea mai mare din toate nenorocirile. Da, tu ai dreptate, zise regele, și se schimbă și mai mult în viața lui de creștin și se puse să facă multe fapte bune și mult bine, să urască toate păcatele și viciile care îl îndemnau la rău și să trăiască cât mai apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, să citească cuvântul lui Dumnezeu, să se roage, să nu fie zica să nu facă ceva pentru sufletul Lui, pentru pregătirea Lui, pentru viața aceea de dincolo. Și Sfântul Apostol Pavel ne spune că dintre toate virtuțile, cea mai mare este iubirea, dragostea. Poți să ai toate faptele bune, dacă nu ai dragoste, nu-ți folosesc la nimic. De aceea și zice... Chiar dacă mi-aș împărți toată averea la săraci și mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și în altă parte, Sfântul Apostol Pavel zice, Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Mare lucru este dragostea, iubirea aceasta. Și pe noi ce ne-a adunat aici? Nu tot dragostea, tot dragostea aceasta pentru Dumnezeu care a sădit -o în inimile noastre. Iată deci cât de mare este dragostea, care am învățat-o din Sfânta Evanghelie de astăzi, de la Samarineanul Milostiv, de la Fiul lui Dumnezeu. Dragostea din fapte, nu din gură și din vorbe. Drumul Ierihonului este plin de suflete lovite și bătute, de suflete sfâșiate de tâlharii demoni. Haideți să-i ajutăm! Opriți-vă puțin în loc și întindeți mâna dragostei a milei, că se apropie moartea și trebuie să plecăm din lumea aceasta să le lăsăm pe toate cele pământești și să plecăm numai cu cele sufletești, cu faptele cele bune. Toate celelalte rămân aici. Dacă o vrea urmașii, de vor mai rămâne și ei să le mai dea ceva, să le mai pună ceva în coșciug, că îi îmbracă cu hainele care vor ei Că le pune ce vor ei acolo în costiuc, ei nu mai pot să zică nimic. Dar de moarte nu putem scăpa oricât ne-am ferit. Oricât am căutat să fugim, ea ne găsește oriunde. Nimeni n-a scăpat. Ferice de cine a fost robul lui Dumnezeu, auzim citindu-se în biserică de preotii, Roaba lui Dumnezeu Maria, robul lui Dumnezeu Gheorghe, tot robii lui Dumnezeu au fost și împărații, domnitori, robii lui Dumnezeu au fost toți acei creștini, tot așa se numeau, ferici de cei ce au fost cu adevărat robii lui Dumnezeu, nu robii păcatului, nu robii demonilor, vrășmașului ai iadului, în privința aceasta am găsit undeva o istorioară mult grăitoare, o întâmplare chiar. Un om a visat într-o noapte că venise moartea la el. Și când l-a văzut dormind în pat, i-a zis plin de mirare. Cum aici ești? Și a dispărut. Când s-a trezit omul, nu mai putea de spaie. Toată ziua a stat acestui vis. Când s-a făcut seară și a zis, ia să mă duc eu la în satul vecin să scap, să scap și de visul acesta urât. A încălecat pe cal și a plecat. Pe când zorea calul să meargă mai tare, calul s-a împiedicat, s-a prăbușit cu el într-un șanț și a spart capul. Și aici a murit. Când își da sufletul, iată că se ivește și moartea și zice, A, da, iată, aici trebuia să te găsesc. Iată cum vine moartea, fras creștini. La unii, într-un fel, la alții în alt fel, dar câți n-au murit, chiar în vis subiți, fără nicio pregătire. Cam așa se moare acum, în ultimii ani, ori de inimă, ori de ulcer perforat, ori de încurcătură de mațe, ori de calcă o mașină, un tre, Dar am rămas mirat când mi-a povestit cineva un alt fel de moarte, tot dintr-un vis. i s-a această moarte. Această întâmplare a fost în București. O femeie căreia-i murise bărbatul cu care trăise necununată ani de zile, i s-a arătat în vis bărbatul și i-a spus să se ducă de dimineață la ora 8, la ceasul de lângă spitalul Brâncovenesc, că va merge și el acolo, se va întâlni amândoi, apoi se vor duce amândoi acasă și acasă, va chema preotul și se va cununa ca să fie și el bine. Femeia nu știa ce înseamnă visul acesta, dar de curiozitate și-a zis, ia să mă duc, poate văd ceva de folos. Și a văzut moartea. Când s-a dat jos din tramvai, să traverseze linia tramvaiului prin spate o mașină, a venit repede și a făcut-o prata. Și astfel s-a dus să-i țină de urât lui bărbată sunt iad, fiindcă păcatul acesta acolo duce la iad, la demoni, se vor duce toți care trăiesc necununați și apucă moartea așa, dacă nu vor să se cunune, nu vor să fie în legea lui Dumnezeu. Iată! Moartea și diavolul îl pândește pe om, cum i-a pândit și pe aceștia. Și i-amână mereu până i-apucă moarte. Fără acte de drumul veșniciei, ne pregătiți, și preoții, ne spovediți, ne împărtășiți fără alunecare. Cine garantează scăparea, salvarea lor, mântuirea lor? de cărți bisericești nu garantează. Nimeni nu poate să garanteze dacă nu se pregătește omul, dacă omul nu vrea să ia aminte și să-și pună sufletul la adăpost. Iată ce bine este să ne pregătim mai din timp. Să putem și să avem timp cât mai mult de o pregătire serioasă să nu ne jucăm cu credința, căci nu e de glumă să nu credem că păcatele se plătesc cu bani. Trebuie pocăință, adevărată pocăință din inimă. Când facem pocăință adevărată, atunci ne sunt primite toate faptele care le facem, cu tot fondul și formele lor. E timpul cel mai potrivit să ne trezim, căci pe toți ne pândește moartea. Ea planează asupra omenirii și plecarea noastră ar putea să fie într-o clipă, căci trebuie să se împlinească Apocalipsa. Înainte, frați și surori, înainte, copilașilor, înainte cu Dumnezeu prin toate greutățile vieții, să privim la stăpânul nostru și să mergem pe urmele pașilor Lui pe care am mers și primii creștini, Sfinții Părinții noștri. Doamne Isuse Hristoase, mila și iubirea cea întrufată pentru mântuirea noastră, noi niciodată nu avem cu ce să-ți mulțumim pentru toate facerile tale de bine. Primește-mi, Doamne, și mie puțină mea o și iartă-mă că n-am putut mai mult. Iar când gura nu va mai putea și sufletul meu o va suspina, să ieși înaintea mea ca un samarinean milostiv și să mă duci în locașurile tale ce le cerești împreună cu toți creștinii aceștia care m-au ascultat și care vor asculta de tale învățături. Amin.